Mä muistan lapsena katselleeni piirretty elokuvaa nimeltään Egyptin prinssi. Elokuvan juoni, se pohjautuu raamatun tarinaan Eksoduksesta. Jostain syystä tämän elokuvan yksi kohtaus, jossa kuvattiin Egyptin vitsauksia, on jäänyt parhaiten mulla mieleen. Toisen Mooseksin kirjan mukaan kymmenen Egyptiä kohdannutta vakavaa onnettomuutta, jolla Israelin jumala, Jahve, yritti pakottaa Faaraan vapauttamaan israelilaista orjuudesta. Farao myöntyi vasta kymmenen vitsauksen jälkeen, mikä johti israelilaisten eksodukseen, eli lähtöön Egyptistä. Toinen näistä vitsauksista oli sammakot. Ja Jumalan käskystä Aaron nosti saavansa veden ylle, jolloin suunnaton määrä sammakoita nousi vedestä ja täytti Egyptin. Niitä tunkeutui suurin joukoin ihmisten asuintaloihin asti. Ja jostain syystä just tämä kohtaus on pinttynyt mun mieleen tosi vahvasti, ja kun mä törmäsin näihin mysteereihin oudoista sateista, tämä muista tästä piirrettyä elokuvasta herätti mielenkiintoinen, ja mä päätin tutki sitä vähän lisää. Ihmiskunnan historian aikana taivalta todella on väitetty sataneen, jos jonkin moista, ja osaan on, ihme kyllä, jopa ihan jälkeen selityksiä, kun suurin osa taas jättää jälkeensä vain kysymyksiä. Tervetuloa uuden Mysteritarinat podcastin pariin. Tänään me käsitellään outoja sateita. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonin. Kuvittele itsesi keskelle täysin normaalia arkipäivää. Olitpa sitten töissä lounastauolla, ulkona tai matkalla kouluun tai sieltä kotiin. Ainoa kiinnostava tapahtuma tänään on se vapaa-aika, mitä pääset viettämään pakollisten askareidesi jälkeen. Yllättävät sääilmiöt, ne eivät ole mitenkään yllättäviä, tiedät kyllä, että taivalta voi milloin tahansa tulla vettä kuin saavista. Saat oppinut kantapäin kautta sen, että se sateen varjo, se on aina hyvä olla mukana, jos taivalla näkyy vähäkään pilviä. Sitä ei nimittäin koskaan tiedä, milloin sade yllättää. Ja kukaan ei halua olla ulkona silloin, kun sitä tulee, nimittäin vaatteet ja hiukset menee ihan pilalle. Ulkona siirtyessäsi seuraavaan paikkaan huomaat yhtäkkiä kuulevasi kiljahduksia ja paniikin omaista liikehdintää. Ympärillesi katsottuasi huomaat viereisen auton katolla olevan kuollut sammakko. Ehkä, ehkä joku vaan pelästystä sammakkoa, ovat ne joidenkin mielestä ällättäviä. Yhtäkkiä sen sammakon viereen tippuu toinen sammakko. Jostain ylhäältä, taivalta. Tää. Ja yhtäkkiä huomaat sammakoita satelevan ympäriinsä, ja samalla kun ne lätsähtävät maahan, niin jossain joku jo huutaa kauhasta, kun häneen osuu. Juuri kun otat ensiaskeleisiin lähimpään suojaan, jotta voisit vähän kelata, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu, niin sinua osuu jättimäinen sammakko otsaan. Se tulee niin vauhdilla ja kovaa, että se vahingoittui osuessaan sinuun, ja nyt sulla on sammakon sisällömykset ympäri sun naamaa. Tältä sateelta ei se sun varjokaan suojaisi. Mitä ihmeen sammakkosateita. Mikä, mikä juttu? Tässä saattaa nyt kuulostaa jonkun korvi ihan hullulta jutulta. Ja siis oikeastaan ihan huuhaa jutulta, jos niin voi sanoa. Ja mä ymmärrän. Mikä ihmeen sammakkosade? Onko tää joku tarina sitä huonosta leffasta, joka pyörii uusintana siellä viikonloppuilloissa siellä jollain pienemmällä telkkarikanavalla? Vai voisiko tää olla vaan joku huono vitsi? Eip. Ihmiskunnan historian aikana toden totta on kohdattu mitä kummallisimpia sateita ja kyllä sieltä taivaalta, on sen perinteisen vesi- tai lumisateen sijasta tullut myös sammakoita. Kaikki on varmaan joskus kuullut sen sanonnan siitä koiran ilmasta tai että ulkona sataa kissoja ja koireja, joka siis yleensä viittaa huonoon, kovaan vesisateeseen, huonoon myrskyisään sään. Ehkä, ehkä tämä sanonta juurtaa juurensa todellisiin tapahtumiin. Nimittäin on raportoitu sateita vähän jokaisesta eläinkunnan jäsenestä, joka on musta aikaa uskomatonta. Tuhansia erikoisia sateita on raportoitu, mutta ne ovat usein ihan selitettävissä mahdollisesti alueella esiintyneiden tornaadojen tai muiden myrskyjen aiheuttamina sattumuksina. Ei ole mitenkään mahdotonta ajatella, että esimerkiksi hyvän kokonainen tornado kulkisi sattumalta ison sammakkokannan omaavan lammen poikki, nostaa kaiken elämän sieltä ja kuljettaa sitä jopa kymmeniä kilometrejä paikkaan, jossa se sitten laantuisi. Vaikka tämä kyllä tuntuu vähän kaukaa haetulta, mutta miten sä selität sen, että taivalta on satanut sammakoita, kaloja, mustekaloja, matoja ja jopa alligaattoreita? Jep, alligaattoreita. Ei saageli. tarinat. Aloitetaan sammakko-sateesta. Täys on mikään yhden kerran juttu, vaan näitä on tapahtunut useamminkin. Ja kyllä, tämä on. Minun on vaikea uskoa tätä, mutta sammakko-sateet, se on oikea uhka. Ja mä en edes tiedä, miten sitä pitäisi suojautua. Silloin vaan pitää laittaa sormet ristiä toivoa, että sä vaikka jossain autossa tai jossain katoksessa. Ja. Sitten sä tarvit vaan vähän uskoa siihen, että sä näet ihan oikein. Sammakkoja sieltä tulee. Vuonna 1873 uutisoitiin, että Kansas Cityssä... Huh, mulla tulee vähän kylmät väreet. Kansas City, viime kertainen Tarina sijoittui tänne. No, Kansas City, se oli peitetty sammakoilla, jotka tippuivat myrskyn aikana taivaalta. Siis jos kaupunki, kokonainen kaupunki on sammakoinen peittämä, niin niitä on saanut tulla aika monta sieltä. Vajaa 30 vuotta myöhemmin Minneapoliksessa tuli sammakoita ja rupikonnia taivaan täydeltä. Uutinen kertoi seuraavaa. Kun myrsky oli pahimmillaan, taivalta ilmestyi jättimäinen vihreä massa, jota seurasi läpsyttelevä ääni, joka siis ilmeisesti tässä tapauksessa kuvaa sitä maahan osuvien sammakoiden tuottamaa ääntä. Kun myrsky meni ohi, ihmiset kohtasivat näyn, jota ei voinut uskoa todeksi. Maa oli täynnä sammakoita. Erilaisia vielä. Joissain kohdin liikkuminen oli myös mahdotonta, kun sammakoita oli niin jättimäinen kerros maassa. Mitä ei vettä? Wow. Tapahtuipa myös Kreikassa vuonna 1981, kun pienessä kaupungissa nimeltään Naflion asukkaat heräsivät kevät aamuun pienten vihreiden sammakoiden tippuessa taivaalta. Muutaman kymmenen gramman kokoiset sammakot olivat samaa laiketta, jota tavattiin Pohjois-Afrikassa. Kreikan meteorologi-instituutio syytti tästä tapahtumasta tuulta. Mutta aika hemmetin kova tuuli on täytynyt olla, jos nämä tämmöiset muutaman kymmenen grammankin painoiset sammakot, jos ne on tullut jostain Afrikan suunnilta. Oh, Okei. Okay. Ja vuonna 1995, joka oli ihan vastikään. Tai no ainakin se siltä, että musta tuntuu, tai mä oon vaan tulossa vanhaksi. Mutta Skotlannissa nainen nimeltään Nelly Straw ajeli perheensä kanssa kasuaalisti ja joutui kovaan myrskyyn. Ei siinä mitään. Kovan sateen saattelemana heidän autonsa kuitenkin peittyi satoihin sammakoihin. Boom! Sammakoita! Kaikkialla. Tämä on musta todella hämmentävä juttu. Mä en tiedä miten mä reagoisin tähän, jos mä kohtaisin itse jotain tällaista. Sammakot pelotti mua pienenä kuitenkin tosi paljon, koska meidän mökillä pimeinä loppukesän iltona, niin niitä tuppas olemaan ihan sikana. Ja silloin kun piti tosiaan pienenä poikana kipitellä sinne ulko hussi, joka oli mäen päällä, niin mä en tiedä mitään kamalampaa kuin se, että sä lähdet ulos mökistä, oot siellä pimeydessä ja sä kuulet vaan, kun on vähän kosteita silloin illalla, ja jossain sä on semmoista pientä, tsch, tsch, tsch, semmoista ihan ihan pientä jotain näitä että joku liikehtii, ja sit kerrot sen tuhannella, niin... Ne kaikki oli sammakoita. Ja pahinta oli mennä välillä paljaan jaloin, kun sä tunsin vahingossa osunees sen limaseen pieneen sammakkoon. Mm, mut oli ihan kylmiä väreet. Mutta jos mä vielä palaan tähän Skotlannissa tapahtuneeseen juttuun, niin Nelly Straw siis aili perheensä kanssa siellä. Ja he olivat menossa jonnekin. Mutta siis miten sä selität sen perheen pienimille, että mitä täällä on oikein tapahtuu? Toi on kuin kohtaus jostain oikeesti yöluokan luokan katastrofielokuvasta. Sun auto peittyy sammakoista. Se myös kuulostaa ehkä jollain asteella joltain tosi huonolta ja mauttomalta pilalta, mutta ei saakeli. Kyllä, kyllä, kyllä, siis jos tosta niinku selviää ilman mitään tarpeita käydä jossain juttelemassa tästä asiasta, niin kyllä mä nostan hattoa ei hyvää päivää. Sammakoiden lisäksi on myös kalojen satamista tapahtunut yllättävän paljon. Isompi tuulenpuuska voisi selittää kyllä sen pienen kalasateen, mutta Intian tapahtumia se ei selitä. Jopa kymmenen ihmistä raportoi Intiassa poimineensa maasta kaloja, jotka painoivat jopa kolme ja puoli kiloa. Ne on jo aika isoja mötiköitä ne. Ja naa, on sitten tippunut tosiaan taivaalta. Tästä keisistä mä olin vähän skeptinen, nimittäin mitään sen tarkempaa reportaa sitä uutista mä en tästä löytänyt. Voisiko tämä olla niitä kuuluisia keksittyjä satuja, jolla saataisiin vähän palstatilaa netissä tai muualla? Tai jos sillä nyt halutaan lunastaa joku kummallinen asema siellä omassa pienessä kylässä, hei, mä löysin taivaalta tippuneen kalan. Singapurissa 1800-luvun loppupuolella taas satoi kaloja, aina kun siellä oli maanjäristyksiä. Tätä on vähän epäröity kans. Miten maanjäristykset voi liittyä siihen, että taivalta tulee kaloja? Koska siis, kun mä viimeksi tsekkasin ja olin tiedon tunneella, niin maanjärjestys tapahtuu tosiaan tuossa meidän jalkojen alla. Ja reellisesti sanottuna, niin sen ellei se jotain kummallista suihkua tai tulivuorta paljasta tuolta jostain vedestä, niin en, en keksi mitään muuta syytä, miksi se jotenkin jotkut kalat sieltä merestä yhtäkkiä päätyisi taivaan tuuliin ja lentäisi sieltä meidän alas sateen mukana. En mä ymmärrän, jos maanjärjestys aiheuttaa mahdollisesti tsunamin tai isoa liikehdintää vesistössä. Ja siis sitä kautta ne aallot tois niitä, mutta ei kai kukaan ihminen niin hölmö ole, että sekoittaisi jonkun tsunamin aallon vesisateeseen, että ne kalat tulis sieltä. Hmm. Englannissa vuonna 1948 taas golfkentällä murehdittiin vesisadetta, joka tulisi pilaamaan radan ja päivän pelit. Kaikeksi yllätykseksi taivaalta tuli sen vesisateen lisäksi myös sillisuihku. Silliä taivaan! Tämä vähän, musta tää on aika hauska juttu, mutta samaan mua vähän ahdistaa, koska siis kun mä haen näitä kaikkia tapauksia netistä, niin näistä löytyy todella vähän tietoa, joka jättää mun, mun mielikuvitukselle vähän liikaa tilaa. Okei, okay, no aina näihin kalasateisiin, näihin ei liity rankkasateita tai myrskyisiä olosuhteita. Nimittäin vuonna 1989 Ipswichissä Australiassa erään pariskunnan etupihalle tupsat joidenkin arvioiden mukaan jopa 800 sardiinia. Ja nämä sardiinit kulmat tippu taivalta kevyen tihkun mukana. Mietinpä tätä näkyä. Ai okei, okay, sieltä tulee pikku sadekuuro. Odotellaan, että se menee ohja ja sitten ulos. Siinä sitten eteisessä katselet siitä ulko-ovesta ulos ja ihmettelet, että joo, pikku tihku, En haluaisi kastua tossa, kun lähdetään käymään kaupassa. Ja boom, taivalta tippuu sardiineja sen tihkun mukana. Olikin vähän kovempi sade. <tuh> Okei. Okay. No, kalaa taivaan täydeltä. Tapahtuma sijoittui myös Chilakatcheen Alabamaan vuoteen 1956. Taivas oli kirkkaan sininen ja pilveten. kuulemma katseli, kun pieni tumma pilvi muodostui taivaalle, ja kun se pilvi osui heidän kohdalleen, se päästi pihalleensa sisäänsä kätkemän veden, monnin, ahvenen ja lahnan. Ja kaikki nämä kalat olivat elossa. Ja kun tämä tapahtuma oli ohi, niin tämä tumma pilvi, joka sinne muodostui, niin yhtäkkiä muuttukin valkoiseksi ja vaan katosi. Totta, nämä alkaa kuulostaa oikeasti ihan ufo -jutuilta. Voiko esimerkiksi tämä olla totta? Koska siis, <tosio> mä niin halusin uskoa, ihan oikeasti. Mä halusin jossain niin uskoa ja todeta, että hei, ehkä joku jossain on keksinyt jonkun laitteen, millä voi teleportata asioita, eli siirtää paikasta toiseen, kadottamalla sen ensin tästä mun edestä, kuittele käteesi vaikka vaan puhelin, jolla kuuntelet mahdollisesti tätä podcastia, ja sen pystyttäisiin Laaseroimaan sitä pois sun kädestä ja sitten se vaan ilmestyy jonnekin muualle. Mä halusin uskoa tähän, mutta tuntuu vähän epätodennäköiseltä. Vai onko joku keksinyt tämmöisen laitteen, mitä sä oisit kokeillut jossain kaupan kalatiskin akvaarioluan ja lähettänyt sitten Monnin, ahvenen lahnan elämänsä matkalle? <tuh> äh, en mä mä en tiedä. Mä en oikeasti tiedä. Jos taivalta satavat eläimet ei saa sua raapii päätä, kuuntelepa näitä outoja sattumuksia, joita on kyllä kenen tahansa vaikea selittää. Marraskuussa 1996 pieni kaupunki eteläisessä Tasmaniassa peittyy myrskyn aikana outoon valkoiseen kirkkaaseen jellymäiseen limaan. Ilmeisesti taivalta on tullut joko kalojen munia tai meduusoja semmoisella volyymillä, että se on peittänyt koko Kaupungin. Korealainen kalastaja taas Falklandin saariston edustalla seilatessaan sai tällin taivalta tippuneesta asiasta, no mistäs muustakaan kuin jäätyneestä kalmarista. Jos me katsotaan Falklandin saaristoa, niin se siis tosiaan sijaitsee tuolla maailmankartalla todella kaukana meistä ja sivilisaatiosta. Okei, okay, no se on tuolla eteläisen Amerikan eteläisen kärjen oikealla puolella, mutta Kaukana ollaan. Keskellä ei mitään. Taivalta lentää jäätynyt kalmari just sun päähäsi. Jos me oletetaan, että tämä korealainen kalasta oli siellä yksin, niin tämä saattaa olla kyllä höpö tarina, koska kukaan ei sitä ollut todistamassa ja jos meillä ei ole kuvaa, niin sitä ei tapahtunut. Eikö se niin me tää on tämä vanha sanonta internetistä. Jipeg <laughs> or it didn't happen. Mä todella toivon, että jos tämä oikeesti oli totta, niin tämä korealainen kalastaja ja muistin lotota jälkeen, koska se todennäköisyys, että kun sä seilailet Falklandin saariston edustalla, että joku jäätynyt kalmari rävähtää sun päähän jostain taivaan tuulista ja heittää sut taju kankaalle, niin se on niin epätodennäköistä, että mä en tiedä. Ei, siis ei ole mitään muuta vaihtoehtoja. Siis ei ole mitään, mihin mä voisin siis verrata sitä. Vuonna 2001 taas Intiassa. Punainen sade yllätti Keralan osavaltion asukkaat. Kyllä kuulosti vähän keravalta, mutta nyt se on Kerala. Ensin luultiin, että sadeveden värjäsi meteoriitti. Ilmeisesti tämäkin on jonkinlainen asia, kun mä tähän paneuduin. Meteoriiteista etenkin kun niitä löytyy, niitä murrusia, kivemurrikoita, niin niitä aina ollaan analysoitu ja niistä löytyy erilaisia kiviaineksia. Ja osa niistä voi myös värjätä esimerkiksi veden. Mutta... Kun tätä sadevettä lähdettiin tarkemmin analysoimaan ja vielä ulkopuolisten tahojen myötä, niin se paljasti sen veden olevan täynnä sieniitiöitä. Mistä nämä sieni oikein päätyivät tähän yhteen rankkasateen tuomaan veteen? Tässä vaiheessa voidaan pistää jo pikkuhiljaa vähän alkaa taittelemaan sitä foliohattua, nimittäin jos tässä taustalla onkin joku muu, joka sen on tehnyt, ja tämä on vain koe. No joo, 2018. Kolumbialaisessa kaupungissa La Sierra Chocossa satoi myös jotain punaista. Paikalliset uskoivat sen heti olevan verta ja tätä totta kai epäröytiin ensin. Kaiken jääden mukaan taivalta ei pitäisi veren tulla alas. Se ei se sinne. Mitä tekee veri siellä taivaalla? No, paikalle kutsuttiin sitten bakteriologi, joka saapui tutkimaan tätä sateesta otettua näytettä ja se todella vahvistettiin vereksi. Paikallinen pappi uskoi sen olevan jumalan kosto ihmiskunnan ilkeydestä ja julmuudesta. Verta taivaalta. For real? Nämä tarinat oli vasta alkua. Netti oli pullallaan erilaisia vastaavan kaltaisia sattumuksia ja kokemuksia, mitä ihmiset jako. Eniten sieltä taivaalta on tippunut eläimiä ja maanviljelyn tuotoksia, kuten maissia tuolla Pohjois-Amerikassa. Kurimmat tarinat kertoo alligaattoreidenkin tippuneen jonkun maanviljelijän pihaan, ja ne oli sitten siitä lähteneet kulkaas elävinä luontoon, ja sitten on väitetty, että niistä olisi syntynyt ihan riesa sille alueen riistaa kannalle, kun ne on metsästely kaikki eläimet nälkäänsä. Kaikkia näitä juttuja tosin tuntuu yhdistävän se fakta, ettei näistä ole mitään kovin virallisen oloisia dokumentteja olemassa. Oli todella vaikea tai oikeastaan mahdotonta löytää mitään oikeita uutisia tukemaan näitä tapahtumia ja näitä tarinoita, jonka takia me joudun nyt tosiaan muistuttamaan, että tämä mysteeri näistä oudoista sateista, tämä ei välttämättä saa kovin vahvasti tuulta alleen, eikä pitäisikään saada. Mutta koska tämä on mysteeri, selvittämätön sellainen, niin sen takia me siitä myös täällä puhutaan. Moni näistä mystisistä sateista tuntuu kätkevänsä sisänsä pienen mahdollisuuden sen olevan ihan totta, mutta se on kuitenkin täysin selitettävissä. Okei, okay, no myönnetään verta taivalta, joka todellakin tutkimuksessa paljastuu vereksi. No se tuntuu musta vähän hurjalta, mutta entäpä sammakkosade? Samakot painaa mitä? Muutamasta kymmenestä grammasta pariin sataan. Ja jos sun tielle osuu tornado, joka on hyvin pienialainen siis, mutta se on todella voimakas pyöre, pyöre myrsky. Ja esimerkiksi vuosittain jengeissä havaitaan keskimäärin 1200 tornadoa. Ja muita tornadoille verratten alttiita maita on muun muassa Japani, Brasilia, Uruguay, Australia, Uusi-Seelanti ja Bangladesh. Bingo! Moni meidän näistä tarinoiden kohteista liippaa aika läheltä näitä tornadoaktiivisia alueita. On siis hyvin mahdollista, että moni näistä sateista on toden teolla luonnonvoimien mahdollistamia. Tornadot on kyllä usein melko lyhytkestoisia, joka laskee sitä mahdollisuutta siitä, että se kuljettaisi toden teolla satoja, ellei jopa tuhansia tai pikkukaloja tai sammakoita paikasta A paikkaan B, ja tiputtaisi niitä, niitä sille semihallitusti alas ja vesisateen mukana. Tässä on paljon haukkoja, mutta varmasti joidenkin näiden tarinoiden myötä, kun näitä on tullut esiin, niin, niin tässä on ollut vähän tämmöinen rikkinäinen puhelinefekti. Eli kun jotain legendaa tai, tai muuta kerrotaan eteenpäin, niin se, se tarina varmasti muuttuu vuosien saatossa. Ja on, on ehkä syytä epäillä sitä, että näitä on vähän väritetty. Mutta mulla on kuumotteluteoria. Ihan vaan koska mä voin, niin mä kerron sen sulle ja mä istutan sen sun mieleen. En halua uskoa näiden tapahtumien olevan ihan täyttä huuhaata. Kyllä tälle pallolle kummallisia tapahtumia mahtuu. Pakko näidenkin takanaan olla jotain, jotain hurjaa. Vai mitä mieltä oot? Mitäs jos, arvon, arvon kuuntelijat, mitä jos valtio on näiden takana? Ei jos nimittäin eka kerta, kun on väitetty valtion aiheuttaneen outoja sattumuksia heidän salaisilla kokeillaan. Tämä on niin kauan kuin mä muistan, niin näistä asioista on puhuttu, ja todella pitkälle historian aikana mennään näissä syytöksissä, kun pikkusen tekee tuota tutkimustyötä. Mitä jos tästä taustalla toden totta onkin joku teleporttauslaitteen testailu, joka on sitten johtanut siihen, että esimerkiksi kantoja siirrellään tajuamatta jonnekin hevon kuuseen, jolloin ne yllättää alle jäävät ihmiset ihan täysin, puhumattakaan sammakoista. Okei, okay. tässä teoriassa on myös oma aukkonsa. Miksi juuri sammakot tai miksi juuri kalat? Miksi ei jokin, jokin materia, joka ei elä? Miksi sen täytyy olla elävä? Toisaalta, jos sillä tavoin halutaan tehdä, niin oletettavasti halutaan nähdä, selviääkö ne siitä. Mutta sitten, jos ne kerta aina teleportautuu jonnekin ties minne ja kukaan ei todennäköisesti tule sinne paikan päälle korjaamaan niitä jälkeä pois, niin se on aika huonoa tutkimustyötä, jos multa kysytään. Mä uskon, että näiden tavaroiden tai asioiden vaivaton siirtely on yksi ihmiskunnan suurimpia haasteita. Ja, ja tavoitteena on varmasti se, että löydettäisiin joku logistinen helpotus siihen, että miten tavaroita saadaan paikasta A paikkaan B mahdollisimman nopeasti, vaivattomasti ja edullisesti. Monilla on erilaiset intressit, mutta lähtökohtaisesti kaikilla on varmaan... Suurimpana tavoitteena säästää rahaa ja tehdä siitä mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Ja sen sijaan, että me shipattaisiin Kiinasta joku halvasta verkkokaupasta ostettu joku pikku kolttu Suomeen, niin lentokoneella tai jopa rahtialuksella, joka on muuten todella saastuttava laitos, niin jos me voitaisiin vaan laittaa senkin juttuun, joka sitten teleporttaisi sen vähän lähemmäs, jopa ehkä meidän omiin koteihin. Se, jos joku olisi täydellistä niin meille, silleen kuluttajina, kuin näillä, jotka tätä kauppaa tekee. Mutta onko se sitten kuinka mahdollista? Sitä mä pohdiskelin pitkään, kun mä tätä kirjoitin tätä jaksoa ja mietin näitä asioita, niin mä, mä en usko, että se on kovin mahdollista. Ja valitettavasti tämä tulee olemaan varmasti sellainen asia, mitä mun omana elinaikana ei, ei tulla, eikä varmasti seuraavankaan elinaikana, seuraavan sukupolven elinaikana tulla vielä näkemään. Se lienee kaikin tavoin mahdotonta. Ja sen enempää enemmän tähän asiaan menemättä, niin kun tutkailin sitä, niin ei, ei, tämä ei ole tapahtumassa. Mutta on, on hauskaana kuvitella, että mitä jos? Vanha kunnon, mitä jos? No, seuraava kortti. Miten sään muuntelu? Kontrolloiko valtio tai joku muu valtion alainen instanssi säätä, jonka turvin esimerkiksi käy näitä hurrikaaneja, hirmumyrskyjä tai, tai näitä pienempiä tornaadoja, jotka sitten siirtelee hurjalla voimalla tavaraa paikasta toiseen? Tässä tapauksessa niitä kaloja tai muuta eläinperäistä. Ei jos siis mitenkään mahdottomuus luoda itse sadepilviä. Nimittäin sitäkin on jo tehty ja tämä tuli mulle ihan yllättäen. Mä en edes tiennyt, että mitä jos hallitus kontrolloikin meidän säätä ja sitä kautta haluaa mahdollisesti aiheuttaa jotain kriisejä ja katastrofeja tuolla esimerkiksi sitä rannikolla jonne joka vuosi iskee hirmu myrsky. Mitä jos valtio voimistaa näitä hirmu tarkoituksella? Tämä on jo niin kuin salaliittoteoriointia, mutta. Jos sä mietit tätä asiaa, lasket pöydälle nämä sanat. Nostetaan kissa pöydälle ja lasketaan sinne pöydälle ne sanat siitä, että mitä esimerkiksi tällaisella voidaan saavuttaa. On erilaisten kriisien syntämistä on aina mietitty sillä, että jos valtio haluaa... Tehdä jonkun kamalan sattumuksen jossain muualla, niin se on yleensä sen takia, että ne voi sitten tehdä vaivihkaa jotain toista. Jotain sellaista, mikä on yleisesti ehkä vähemmän hyväksyttyä tai, tai semmoista, mikä ei ehkä niinku kansanriveissä kauheasti niinku puhuta silleen hyvällä tavalla. Esimerkiksi kamalia murhatapauksia tai, tai surmia kouluissa tai muualla on, on, on syytetty valtiota siitä, että ne on aiheuttanut näitä kamalia tapauksia, missä ihmiset menee jonnekin ja aiheuttaa paljon vahinkoa muihin, jotta media ja koko kansa keskittyisi näihin tapahtumiin ja sitten valtio voisi taustalla tehdä jotain puuhaila tai muuta, mistä sitten kukaan ei puhu mitään ja ne menee itsekseen läpi. Tämmöisten väitteiden, että valtio on tämän takana, niin heittäminen on aina tosi tulenarkaa ja se pitää osata perustella hyvin, mutta mä nyt heitin sen ajatuksen vaan tähän ilmoilleen. Mä en pysty sanomaan varmaksi, että onko tämä asia todellakin näin. Mä, mulla ei ole minkäänlaisia todisteita, mutta YouTubessa on paljon mielenkiintoisia ja kiehtovia videoita aiheesta ja netissä ylipäätään kirjoituksia, joissa löydetään erilaisia, siis todella monenlaisia selityksiä sille, että miksi jotain tällaista voitaisiin tehdä. Ja jopa kun mä tutkailin näitä koutoja sateita, niin kyllä sielläkin oltiin aika varmoja siitä, että... Nämä ovat vain sivutuote, joka sattuu ihan vahingossa tapahtumaan, koska valtio tai joku muu instanssi tekee ihmeellisiä kokeita oudoilla sääolosuhteilla. Mutta mun on edelleen kaikesta huolimatta todella vaikea selittää sitä, että sieltä sadepilvestä nähdään tulevan kalaa. Voiko siellä olla joku, joka on sinne tiputtanut sen, koska pilvihän, vaikka se sen piirät, niin se näyttää semmoiselta kiinteältä hattaralta ja sä kasvat lapsuutesi uskoen niin, niin todellisuushan on se, että siitä mennään vaan läpi. Sä olet myös ehkä kokenut sen itse lentokoneella menemällä siitä läpi ja tosiaan, jos siel, sinne jotain kaloja tiputtelet sieltä päätä, niin ne tulee läpi. Joten mä en tiedä, mistä ne kalat sinne oikeasti tulee ja että onko niitä tosissaan tapahtunut. Mä jatkan tämän sään muuntelun pohdintaa ihan mun omalla ajatustasolla, koska se on mus tosi kiehtovaa. Että voiko ihmiskunta ruveta oikeasti kontrolloimaan näitä sääoloja todenteolla? Miksi me ei olla ratkaistu esimerkiksi maapallon kuivuusongelmia tai muita sen ansiosta? No, ehkä sitä rahaa sitten löytyy semmoisiin niin sanottuihin turhien paikkojen sadettamiseen, mutta tää on ihan oma juttusa, joten jätetään se tästä Oud oudot sateet jaksosta pois. Mä luin uskottavan keskustelun netin syövereistä siitä, että nämä todella olisi jotain kokeita, mutta ei ehkä ihmiskunnan suorittamia. Ei ole mitään todisteita laitteistosta tai teknologiasta, joka mahdollistaisi tämän koko luokan kokeita. Eli näillä kokeilla mä tarkoitan siis sitä, että esimerkiksi eläimiä siirretään yllättävistä paikoista toiseen. Tai paikoista yllättäviin paikkoihin. Ja että taivaalta saataisiin esimerkiksi verta satamaan. Se on ihmisten mielestä... Se on, se on pakko olla jonkun maan ulkopuolisen elämän kokeilu jossain skenaariossa tai, tai jossain hiekkalaatikossa, jossa me eletään ja ollaan vain pelinappuloita ja sivusta seuraajia. Voisiko tämä teoria olla sun mielestä mahdollista? Myös turvion on aina... Aika helppo väittää monenlaista. Esimerkiksi Jumalan kosto on helposti varmaan tosi uskovaisena niin väittää tapahtuvaksi, jos, jos vaikka verta tulee taivaalta. Mutta jos me mietitään tätä niin tosissaan, että mikä sen oikein on aiheuttanut, voiko se olla jonkinlainen uhkailutapa, jos pienen kylän Kolumbiassa saa esimerkiksi sekaisin tuolla tavalla. Ja sitten joku pappi saa ottaa sitä kunnian ja, ja kertoa, että hei, tämä on nyt Jumalan kosto meille. Voiko tämä olla jonkinlainen ihmiskoe, missä katsotaan sitä, että miten ihmiset reagoivat johonkin tällaiseen? Ja voiko tätä joskus tulevaisuudessa käyttää jonkinlaisena aseena poliittisen vallan saavuttamisessa joillakin alueilla? Taivalta voi myös tippua monenlaista myös esimerkiksi lentokoneesta, joka lienee ihan oikeasti yksi aika todennäköinen selitys näille monille sateille. Kalaa Ja muuta kuskataan tuolla taivaissa aika tahtia, niin voisiko siinä taustalla olla joku epäonnistunut lentokuljetus, ainakin joissain näistä. Entäpä se jäädynyt mustekala, joka pomppasi sinne Falklandin saariston edustalle sen tyypin päähän? Ehkä se heitettiin lentokoneesta tai tippu Tosin aika moni näistä kaikista tapahtumista sijoittuu aikaan, kun semmoista lentoliikennettä ei ollut kuin meillä nykyään on, joten mua, mua ehkä vähän myös epäilyttää tämä. Ja millä todennäköisyydellä näin monta epäonnistunutta lentoa tehdään, josta vaan tippuu kamaa ja eläviä kaloja ja sammakoita. Ja miksi niitä siirretään? Semmoisella volyymilla. No, en tiedä. Pitää ottaa huomioon kaikki mahdollisuudet. tarinat. On sanomattakin selvää, että meillä on käsissämme nyt kysymysmerkki, jota me ei saada täysin ratkaistua. Ainakaan näillä puheella. Mutta mua kiinnostaa hirvesti kuulla sitä, että mitä mieltä sä oot tästä asiasta? Onko täällä vaan jotain hassua sattumaa, luonnon oikkojen tekemisiä, vai kenties jonkun maan ulkopuolisen elämän tapa härnätä meitä tai tehdä kokeita? Mikä muu selittäisi sitten sen pariskunnan näyn siitä, että keskelle kirkasta taivasta muodostuu tumma pilvi, joka tiputtaa muutaman kalan alas, ja katoaa sitten yhtä mystisesti kuin se syntyikin. Mä en oikein tiedä. Pitäekö nyt todenteolla alkaa katsoa ylöspäin niiden kalaparvien tai muun kummallisen varalle? Ihan kuin ei olisi tarpeeksi pelättävää tässä elämässä. Kiitos sulle tämän mysteeri tarjot podcastin kuuntelusta. Kommentit, palautteet, huolet, murheet... Pistä kaikki hashtagillä tarinat sosiaaliseen mediaan ja jos sulla on jotain ajatuksia siitä, että mikä aiheuttaa kummallisia sateita vai ovatko nämä vain joku myytti, höpö höpö huuhaa juttuja, koska näistä ei mitään oikeasti kovin virallisen oloisia todistuksia mistään löydy, mua kiinnostaa kuulla. Ja totta kai sä saat pingata myös mua, laita mulle viestiä, kaikista sosiaalisen median kanavista löydät mut nimellä EEDD Speaks. Kiitos kuuntelusta, ensi viikkoon. Moi. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonin.